Зем і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 20. Мабуть, я заснув. Сонце пече. На годиннику майже полудень. Я заглядаю за камінь, на який опершся, і бачу, що крізь по той бік міцно спить. Аж гем там над ним закінчується ліс. І голі сірі скелі пнуться вгору, аж до латок снігу. Можна було би просто туди підніматися цим боком хребта. Те, що ближче до вершини, то небезпечніше йти. Якийсь час я вдивляюся у вершину, Що там Крізь казав, що я мало вона Побачимося на вершині гори. Ні, я, я зустрінуся з тобою на вершині гори. Як же це я можу зустрітися з ним на вершині гори, коли ми вже разом? Дивина. А ще він згадував, ніби позавчора я казав, що тут дуже самотні. Але ж насправді це суперечить моїм думкам. Я зовсім не вважаю, що тут самотні. Мою увагу привертає звук падіння каменю. А потім тише. Цілковитий спокій. Все гаразд. Такі незначні камнепади тут часто трапляються. Хоча бувають і не дуже незначні. З таких невеликих осипів народжуються лавини, за ними цікаво спостерігати з гори чи збоку, та коли вони над тобою порятунку не чекай, доведеться лишень смиренно спостерігати. У вісні люди говорять дивні речі та чому я сказав, що я його зустріну, і чому він думає, що я не спав. Щось тут не зовсім гаразд, від цього в мене недобре передчуття. Ніяк не розберуся, в чому справа. Спершу ти перечуття з'являєшся а тоді ти намагаєшся з'ясувати, чому. Чую, як крутиться крізь, обертаюся і бачу. Він роззирається довкола. Де це ми? На вершині хребта. Ага, каже, і усміхається. Я розпаковую наш полуденок. Швейцарський сир, пепероні і крекери. Маленькими скибочками акуратно нарізаю сири пепероні. Тиша сприяє точним рухам. «Зведемо тут хишку», – пропонує він. «Ох, – стогну я, – а тоді щодня б до неї видиратися. А вже ж дражнить він мене, це було не так вже й важко. Вчорашній день йому, здається, вже дуже далеким. Я подаю сири крекери. Про що ти завжди думаєш, цікавиться він? Про тисячі речей відповідає. Про які? Більшість з них для тебе будуть незрозумілими. Наприклад. Наприклад, чому я сказав, що зустрінуся з тобою на вершині? Ага, опускає очі. Ти казав, ніби я розмовляв так, наче був на підпитку. Ні, не на підпитку, каже він, і досі потупившись. Але те, як він відводить погляд, змушує мене засумніватись у правдивості його відповіді. «Тоді як же?» Він мовчить. «То як же, Кріси?» «Просто інакше». «Як?» «Та не знаю». Він дивиться на мене, а в очах спалах страху. «Ти Та говорив так, як бувало колись», відповідає він і опускає очі. «Коли?» «Коли ми тут жили?» Я зберігаю незворушність, щоб він не помітив зміни міміки. Тоді обережно зстаю, підходжу до шкарпеток, на автоматі перевертаю їх на камені. Вони вже давно висохли. Забираю їх, повертаюся і бачу, він і досі дивиться на мене. Кажу байдуже, я і не знав, що говорив якось інакше. Він мовчить на це. Я надягаю шкарпетки і взуваюся. Хочеться пити, каже Кріс. Щоб знайти воду, далеко не доведеться йти вниз, кажу я і встаю. Якусь хвилину дивлюся на сніг, а тоді питаю. Готовий? Він киває, і ми піднімаємо запрічники. Ми йдемо одовж хребта до початку міжгір'я, і знову чуємо, як донизу котиться камінь. Цього разу значно гучніше. Підводжу погляд. Де ж він там? Нічого не видно. «Що це було?» – питає Кріс. «Хамнепад». «На якусь хвилю ми завмираємо, прислухаючись». Кріс запитує. «Там хтось є?» «Ні, гадаю, там тане сніги, випадає каміння. Коли на початку літа справді жарко, ось як тепер, то часто чути такі обвали. Бувають і значні. Це частина процесу вивітрювання гір». «Я не знав, що гори можуть звітрюватися». Не звітрюватися, а вивітрюватися. Гострі піки ступлюються, схили стають більш пологими. А ці гори ще не вивітрилися. Зусібіч, крім хіба що з гори, гірські схили покриває темна заялень лісу. Отдалі хаші скидаються на Оксамит. От ти дивишся на ці гори, і вони здаються такими постійними і незворушними, одначе вони змінюються. І ті зміни не завжди безневинні. Внизу під нами є сили, здатні зруйнувати цілу гору. І таке буває. Що буває? Вся гора розвалюється. Так, кажу я моїй пригадую. Неподалік звідси, під мільйонами тонн скель, поховано 12 людей. Тоді всі здивувалися, що їх було всього 19. А що трапилося? То були туристи зі сходу, які отаборилися тут на ніч. А вночі підземні сили вирвалися назовні. Рятувальники, що прибули сюди на ранок, тільки похитали головами. Навіть відкопувати не стали. Щоб знайти тіла для поховання, їм довелося прорити породу на сотні метрів вглиб. Тому вони і досі тут. А як всі дізналися, що їх було 19? Сусіди і родичі повідомили про зниклих. Кріс дивиться на вершину попереду. Їх нічого не насторожило? Не знаю. Гадаю, мало бути якесь застереження. Можливо, і було. Ми прямуємо туди, де хребет звивається до міжгір'я. Цей шлях донизу може вивести до води. Спускаюся донизу. Зверху знову горкочі каміння. Мене враз охоплює страх. Крісе, що? Знаєш, про що я подумав? Ні, а про що? Гадаю, що буде дуже розумно, якщо ми припинимо це сходження. Відкладімо його до наступного літа. Він мовчить, а тоді питає. А чому? У мене лихе передчуття. Він довго мовчить, нарешті каже. Та що таке? Е, мені здається, що ми можемо потрапити під Горозучий, під Обвал чи щось подібне. Тоді справді буде непереливки. Знову мовчанка. Я підводжу очі і бачу на його обличчі цілковите розчарування. Думаю, він здогадується, що я дещо приховую. Давай, ну ти це трошки обміскуєш, веду я далі. А коли доберемося до води, пообідуємо, тоді й вирішимо. І спускаємося далі. Гаразд. Нарешті він байдуже відповідає. Гаразд. Спускатися легко, та бачу, що далі схил крутіший. Тут відкрите місці, світить сонце, та невдовзі ми знову опинимося серед дерев. Я не знаю, що робити з цими дивними нічними балачками. Лише розумію, все це недобре. Недобре для нас обох. Таке враження, що напружені від подорожі, привалів, шаток, усіх давніх місць кепско впливають на мене, а вночі все виривається назовні. Хочу чим швидше звідси забратися. І Крісові теж, мабуть, все таки... не все здається таким, як колись. Тут я став страшенним страхопудом і навіть не соромлюся зізнатися у цьому. А от його ніщо не лякало. Ніколи. Саме в цьому і полягає різниця поміж нами. Ось чому я живий, а він – ні. І якщо він десь там, вгорі, дух, привид, клон, що чекає, сам Бог війде, хто? Ну, то йому доведеться довго чекати. Дуже довго. Ці кляті височини вже наганяють страху. Мені хочеться донизу, далеко-далеко звідси, тільки донизу, до океану. «Ось так буде правильно. Там поволі накочуються хвилі, гуркочуть хвилі і падати нікуди. Ти вже долі. Ми знову серед дерев. Гілля затуляє від нас гірські вершини. І це мене тішить. Гадаю, у цій шатокі ми пройшли Федоровою стежкою так далеко, як планувало. А тепер я хочу зійти з неї. Я вже віддав належне його думкам, словам, а тепер мені хочеться самому розвинути ідеї, що їх він опустив. Назва цієї шатокви – дзен мистецтво догляду мотоцикла, а не дзен мистецтво сходження на гору. До того ж, на гірських вершинах немає мотоциклів. І, на мою думку, дуже мало дзена. Дзен – це дух долини, аж ніяк не вершини гори. Єдиний дзен, який можна знайти на вершині гори – це той, який візьмеш із собою. Тож, забираємося від селя. Приємно спускатись донизу чи не так, запитую, Ані Чичірк. Побоююся, що доведеться нам із ним трохи побити горщики. Ти досягаєш вершини, а там знаходиш лише велику, важезну камінну скрижаль, а на ній сила всіляких правил. Саме щось таке з ними сталося. Мав себе за чортового месію. «Та не зі мною, хлопче. Години занадто довгі, а розплата занадто коротка. Ходімо, ходімо…» Згодом під час спуску я переходжу на якийсь дужнуватий галоп. Гоп-плик, гоп-плик, гоп-плик. Та врешті чую, як крізь гукає, не спіши, озираюся і бачу його метрів за двісті. Я стишую крок та через якийсь час усвідомлюю, що він відстає навмисне. Звісно ж, він розчарований. Я гадаю, що повинен окреслити у шотокві лише основний напрямок, у якому рухався Федер, не даючи оцінки, а далі перейти до власних міркувань. Повір, коли світ розглядати не як двоїстість матерії і розуму, а як троїстість якості розуму і матерії – тоді мистецтво догляду мотоцикла та і інші мистецтва набувають небувалого параметру значення. Привид технології, від якого тікають Сазерленди, стає не злом, а чимось позитивним і цікавим. А доведення цього стає, стане для мене приємним, хоч і довгим заняттям. Тепер, ніж позбутись цього нового приводу, маю сказати наступне: можливо, Федер і обрав би. Мій нинішній напрямок, якби друга хвиля кристалізації, метафізична хвиля, накрила берег там, де на неї вийду я, тобто в звичайному світі. Мені здається, метафізика корисна тоді, коли вона вдосконалює буденне життя, а інакше викиньте її з голови. Та на його лиха вона не досягла берега. Вона перейшла у третю таємничу хвилю кристалізації, з якої він так і не випіжнав. Він розмірковував над зв'язками якості з розумом та матерією і визначив якість як джерело розуму і матерії – явище, що породжує матерію і розум. Такий копежниківський переворот у взаємозв'язку якості із зовнішнім світом може здатися загадковим, якщо його як слід не пояснити. Та він не збирався надавати йому загадковості. Він лише мав на увазі, що в нинішньому часі перед виділенням предмета має бути певне позаінтелектуальне усвідомлення, що його він назвав усвідомленням якості. Неможливо усвідомити, що ти бачиш дерево до того, як ти справді його побачиш. А між миттю бачення і миттю усвідомлення мусить бути часовий проміжок, якась часова шпарина. Інколи цю часову шпарину ми вважаємо незначущою. Але немає підстав так вважати справді. Минуле існує лише у наших спогадах, майбутнє лише у планах. Єдиною реальністю є теперішнє. Дерево, що його ми інтелектуально усвідомили, відносно часової шпарини перебуває в минулому. І тому завжди нереальне. Будь-який усвідомлений розумом об'єкт завжди перебуває в минулому, тому є нереальним. Реальність – це завжди миттєве бачення миті, коли відбувається усвідомлення. Іншої реальності не буває. Саме цю передінтелектуальну реальність Федер і вважав правильним визначенням якості. Оскільки всі предмети, що розрізняються інтелектуально, Повинні виникати з цієї передінтелектуальної дійсності, то якість є матір'ю джерелом усіх суб'єктів і об'єктів. Він відчував, що інтелектуалам, як правило, важче дається бачення якості саме тому, що вони миттєво і беззаперечно все перетворюють у інтелектуальну форму. А от найлегше розгледіти цю якість вдається маленьким дітям, недосвідченим і культурно. В лапках відсталим людям. Вони майже позбавлені тієї схильності до інтелектуальності, що походить із культурних джерел, у них майже відсутня формальна освіченість для її закріплення. Ось чому він вважав, що квадратність це унікальна інтелектуальна хвороба. Він відчував, що випадково отримав до неї імунітет, а чи принаймні поборов її через провал у коледжі. І після того він вважав, що не зобов'язаний брати до уваги інтелектуальність і міг свідомо опановувати антиінтелектуальні доктрини. Квадратні мовою він через упередженість щодо інтелектуальності вважають якість перед реальність чимось незначним, лише непримітним перехідним періодом між об'єктивною реальністю і суб'єктивним її сприйняттям. Через упереджене ставлення щодо значущості якості, вони і не намагаються дізнатись, чи вона хоч якось відрізняється від їхнього інтелектуального уявлення про неї. Різниця існує, стверджував він. Щойно ти починаєш чути звук цієї якості, бачити ту корейську стіну, цю неінтелектуальну реальність у її чистій формі. Вмить кортить позбутися словесної полови, яку нарешті починаєш помічати, а вона завжди десь береться. А тепер, озброєний своєю новою переплетеною в часі метафізичною троїстістю, він зумів з'єднати романтично класичне роздвоєння якості, яке колись могло його знищити. Якість більше не можна роздвоювати, тепер він уже міг спокійно собі сидіти у своє задоволення. Роздвоювати їх. Романтичну якість завжди асоціювали з миттєвим враженнями. Квадратна якість завжди була пов'язана із численними міркуваннями, які мали свою тривалість у часі. Романтична якість була теперішнім, тим, що відбувається тут і зараз. Класична якість завжди переймається чимось більшим, ніж теперішній час і при цьому завжди береться до уваги співвідношення теперішнього часу з минулим і майбутнім. І якщо вважати, що минулий і майбутнє містяться в теперішньому, тоді все чудово, бо ж ми живемо в теперішньому. А якщо мотоцикл їздить, то чого хвилюватися? Проте, коли сприймати теперішнє як проміжок в одну мить між минулим і майбутнім, то зневажання минулим і майбутнім заради теперішнього – це вже насправді погана якість. Сьогодні мотоцикл, може, і працює, та коли у нього в останній перевірявся рівень мастила. З романтичної точки зору суєта суєт, а з класичною – здоровий глузд. Тепер ми маємо два різних види якості, та вони більше не роздвоюють якість. Це просто два різних аспекти якості – короткий і довгий. Раніше була потреба в метафізичній ієрархії, яка мала ось такий вигляд. Реальність розділяється на суб'єктивну розумову і об'єктивну фізичну. Суб'єктивна розумова, в свою чергу, розподіляється на класичну інтелектуальну та романтичну емоційну, при цьому. Класична – це якість, яку він мав би викладати, а романтична – це якість, яку він викладав. Натомість він подав метафізичну ієрархію, яка мала наступний вигляд. Якість в дужках реальність розподіляється на романтичну якість, передінтелектуальну реальність, і класичну якість, інтелектуальну реальність, яка… В свою чергу розподіляється на суб'єктивну реальність розум, свідомість і об'єктивну реальність матерію. Якість якою він навчав, не була просто частиною реальності, вона була всім. А тоді він із погляду троїстості спробував відповісти на запитання, чому кожен бачить якість інакше раніше. Відповідаючи на це запитання, йому доводилося весь час викручуватись. А тепер він сказав, якість без форма означена, її годі описати. Бачити форму і види, значить інтелектуалізувати. Якість є незалежною від будь-яких форми видів. Назви форми, що ними ми наділяємо якість, від самої якості залежать лише частково. А ще вони частково залежать від апріожних образів, що накопичились у нашій пам'яті. Ми весь час прагнемо знайти в якості аналоги з нашого попереднього досвіду. І якщо не знаходимо, то неспроможні діяти. З точки зору цих аналогій побудовано нашу мову. З точки зору цих аналогій ми будуємо всю нашу культуру. Причина, з якої люди бачать якість по-різному, казав він, – полягає в тому, що вони до неї приходять із різними наборами аналогій. Він наводив лінгвістичні приклади, показавши, що для нас літери «да» і «тха» з мови гінді мають однакове звучання, тому що ми не маємо аналогії відчути між ними відмінність. А подібним чином більшість людей, що розмовляють на Інді не розрізняють між собою «да» і «це», тому що вони не відчувають їх. Для селян-діанців бачити пригадів – то не таке вже незвичайне явище. Проте їм дуже важко зрозуміти закон «За тяжіння. Цим, казав він, пояснюється те, що група студентів-прошоку срочників, що вивчають композицію, у своїх творах однаково оцінюють якість. Вони мають подібний життєвий досвід і майже однакову освіту. Та якщо взяти групу іноземних студентів, то судження про якість у студентів часто насппадатиме. В певному сенсі, казав він, визначальним є вибір якості студентам. Якщо якості у людей думки різняться не тому, щодо що якості, у людей думки різняться не тому, що якість різна, а тому, що люди мають різний досвід. Він припустив, що якби у двох людей були ідентичні апріорні аналогії, то вони щоразу б однаково оцінювали якість. Перевірити це, що правда, немає можливості, і тому слід облишити його як припущення. Відповідаючи на запитання колег по коледжу, він писав, «Будь-яке філософське витлумачення якості одночасно буде і неправильним, і правильним саме тому, що воно є поясненням філософським. Процес філософського пояснення аналітичний. Процес розкладання чогось на суб'єкти і предикати. Те, що я розумію під словом «якість» і решта людей теж, неможливо розчленувати на суб'єкти і предикати. Не тому, що якість така таємнича, а тому, що вона проста, безпосередньо і пряма. Найпростіша інтелектуальна аналогія чистої якості, яку люди в нинішньому середовищі зна... здатні зрозуміти, наступна. Якість – це реакція організму на його оточення. Він зазвичай наводив цей приклад, бо головні його опоненти, здавалося, бачили речі з точки зору теорії поведінки «стимул-реакція». Якщо ми помістити у тарілку з водою, а поруч капнути розчином сірчаної кислоти, то певен, що амеба відсуватиметься подалі від того місця. Якби та амеба вміла розмовляти, то вона б, навіть нічого не знаючи про сірчану кислоту, сказала б, якість цього середовища погана. Якби у неї була нервова система, то вона б діяла вигадливіше. Щоб боротися з поганою якістю середовища, вона шукала б аналогій, тобто образи і символи з її попереднього досвіду щоб визначити несприятливу природу нового середовища і таким чином його зрозуміти. У нашому надзвичайно складному органічному стані ми, вищі організми, реагуємо на навколишнє середовище, винаходячи численні дивовижні аналогії. Ми винаходимо землю, небосхил, дерева, каміння, океани, богів, музику, мистецтво, мову, філософію, технологію, цивілізацію і науку. Ми називаємо ці аналогії реальністю. І вони і справді є реальними. Ми примушуємо наших дітей в ім'я істини повірити, що вони і є реальністю. Будь-кого, хто не приймає ці аналогії, ми впікаємо до божевіллі. Але підштовхує нас до винайдення цих аналогій якість. Якість – то невпинний стимул, який накладає на, на, на нас середовище для створення світу, в якому ми живемо, цілком, повністю, до останньої порошинки. Так от, взяти те, що спонукало нас створити цей світ, помістити його у нами світ, насправді неможливо. Ось чому неможливо дати визначення якості. І якщо ми все ж дамо визначення, то ним визначаємо щось менше за саму якість. Можливо, цей фрагмент я так яскраво пам'ятаю, бо він найважливіший з усіх. Коли він це писав, то відчув страх і вже збирався було викреслити слова цілком повністю до останньої порошинки, як божевільні. Гадаю, пізніше він сам не збагнув, однак не побачив жодних логічних причин для того, щоб їх викреслити. І вже запізно було для страхів. Він проігнорував застереження і залишив слова. Він відклав у лівеці, тоді, тоді відчув, що щось його відпустило. Найначе ну, щось всередині нього напружилося до краю і уснуло, А далі стало запізно. Він помітив, що відійшов від початкової позиції. Він уже вів мову не про метафізичну троїстість, а про абсолютний монізм, якість, джерело і сутність усього. І затопив його потік філософських асоціацій. Саме так говорив Гегель з його абсолютним розумом. Абсолютний розум так само вільний від об'єктивності і суб'єктивності. Проте Гегель стверджував, що абсолютний розум – це джерело всього, та з усього він виключив романтичний досвід. Гегелівський абсолют був цілком класичним, раціональним і впорядкованим. Якість такою не було. Федер згадав, що Гегеля вважають мостом між західною і східною філософією, і веданту в індусів, і шляху таоїстів, і навіть Будду характеризували як абсолютний монізм, подібний до гегелівської філософії. Та на той час Федер мав сумніви, чи містичний абсолют і метафізичні монізми є взаємозамінними. Бо ж містичний абсолют не визнає жодних правил, а метафізичні моністи ними керуються. Його якість була метафізичною сутністю, не містичною. А може була? О чому ж різниця? Він сам відповів, що різниця у визначенні. Метафізичним єдностям дали визначення – містичному Абсолюту і НІ. І через це якість набувала містичності. Та насправді якість була тим і тим. Хоч він по-філософськи вважав її метафізичною, однак весь час відмовлявся дати їй визначення. І це додавало містичності. Її невизначеність звільняла його від правил метафізики. А тоді в якомусь пориві Федер підійшов до своєї книжкової полиці і витягнув маленьку синю книжку в картонній палітурці. Багато років тому він вручну переписав її і прошив, бо не знайшов книжки в продажу. Це була 200-400-річна Дао Дедзин -да Лао -дзин. Він неодноразово звертався до цієї книжки, але цього разу вивчав її, щоб перевірити, чи не спрацює певна інтерпретація. Він одночасно читав і інтерпретував. Він прочитав. Якість, яку можна визначити, не є абсолютна якість. Те саме і він казав. Назви, якими можна її налекти, не, не є абсолютні назви. Вона є початок неба і землі. названа матір усіх речей. Саме так. Якість – романтична якість. Те її прояви, класична якість, не за своєю природою. Вона дістає різні назви – суб'єкт і об'єкт, коли стає класично виявленою. Романтичну якість і класичну якість вкупі можна назвати таємничою. Перехід від однієї таємниці до іншої глибшої – є ворота до таємниці всього життя. Якість все проникне. Можливості застосування невичерпне, неосяжне, джерело всіх речей і видається кришталево чистою, як вода. Я не знаю, чи є вона дитя, образ того, що існувало ще до Бога. Здається, вона існує вічно, неперервно. Користуйся її благами, і вона легко тобі послужить. На неї дивишся та не побачиш. Її слухаєш та не почуєш, хапатимешся за неї та не торкнешся. Ці троє вислизають від наших спроб і як наслідок зливаються в одне ціле. Світло виникло не тому, що вона з'явилася. темрява настала не тому, що вона зникла. Неперервна, постійна. Її не можна дати визначення. І вона знов повертається в царство небуття. Тому і називається формою безформності, образом небуття. Тим і називають її невловною. Зустрінеш її і не побачиш її обличчя. Підеш за нею і не побачиш її спини. Той, хто сповідує прадавню якість, здатен пізнати першоджерело – якість одвічна. Федор читав рядок за рядком, строху за страхою. І він бачив, як усе співпадає, як сходиться, як вправно все вкладається на свої місця. Саме так, саме це він і мав на увазі. Саме про це він весь час утвердив, тільки невиразно схематично. У цій книзі не було нічого нечіткого, неточного, не точного, вона була чіткою і визначеною, наскільки можна собі уявити. І він сам про це говорив лише іншою мовою. З іншими коренями, іншим походженням, з іншої долини йому було видно, що було у цій долині. І це тепер була не розповідь чужих людей, а частина тієї долини, звідки був він сам. Він тепер бачив усе. Він зламав код, Він читав далі. Рядок по рядку, сторінка по сторінці. Не було жодних розбіжностей. Те, про що він весь час торочив, як про якість, було тим Дао, великою центральною генеруючою силою всіх релігій, східних і західних, стародавніх і теперішніх, усього знання, всього на світі. А тоді внутрішнім зором він поглянув вгору і побачив себе, зрозумів, де сам перебуває, що він бачить, і я не знаю, що насправді сталося. Та тепер те зрушення, що Федор вже відчував раніше, внутрішній розкол розуму, враз набрав інерції, як це буває з камінням на гірських вершинах. І не встиг він усе спинити, як накопичена маса свідомості розрослася і перетворилася на лавину думки і свідомості, і вийшла з-під контролю. Вона котилася донизу і зростала, збільшувалася в об'ємі сотні разів, а далі виривалася. І маса збільшилася ще о сто разів і більше, більше, деталі ширше і вище, і так доти, поки вже нічого не могло втриматися, гід нічого, а тоді все під ним провалилося.